Тепер уже майже всі хлопці потупилися, дивилися на траву під ногами. Джек знову відкашлявся. «Більше я вам з Ральфом не компанія!» Він кинув погляд на колоди праворуч, наче рахуючи мисливців, що раніше були хором. «Відтепер я буду один! А він хай сам собі ловить свиней! Хто захоче полювати разом зі мною, нехай приходить до мене!» Спотикаючись, він кинувся геть від колод, складених трикутників, до спуску на білий пісок. «Джеку!» Джек повернувся і глянув на Ральфа. На мить зупинився, а тоді крикнув про низлової люто. «Ні!» Він сплигнув з плити і побіг уздовж пляжу, не помічаючи, що сльози котяться градом. Ральф дивився йому услід, доки Джек не пірнув у ліс. Ральф сів і пальцем протикав у піску дірочки. Здивувався, побачивши коло однієї такої дірки краплину крові. Він уважно оглянув обкусаний нігодь і помітив, як на місці зраненої шкіри зібралася маленька кулька крові. Руха провадив. Я бачив, як вони страждали, коли ми збирали дрова. Он туди вони пішли, в той бік, куди він. Ральф відірвав погляд від пальця і подивився вгору. Навіть небо, мов співчуваючи тим великим подіям, які сьогодні між ними зайшли, змінилось і так затуманилося, аж подекуди гаряче повітря обіліло. Сонячний диск світився тьмяним сріблом, не би присунувся ближче і припікав не так немилосердно, одначе спекотне повітря душило. З ними завжди самі клопоти, правда? Голос чувся з-за плеча. В нього проступала тривога. «Обійдемося без них. Тепер буде нам ліпше, правда?» Ральф сів. Надійшли близнюки. Вони волочили величезну ломаку і переможно шкірилися. Шпурнули її на жар, аж сипонуло іскрами. Самі дамо собі раду, правда?» Довгий час, поки ломака сохла, бралася вогнем і нарешті запалах котіла яскраво-червоними барвами, Ральф мовчки сидів на піску. Він не помітив, як Роха підійшов до близнюків і щось шепотів їм Не помітив, як усі троє повернули до лісу Просимо до столу Він прийшов до тями і аж здригнувся Коло нього стояв Роха з близнюками, всі навантажені плодами Я собі подумав, пояснив Роха Треба влаштувати якесь свято Всі троє сіли, вони принесли цілу гору плодів зовсім стиглих Заусміхалися, коли Ральф узяв і почав їсти Дякую, сказав він. А тоді з виразом радісного подиву. Красненько дякую. Самі чудово дамо собі раду. Провадив роха. Це в них нема здорового глузду. Це від них тільки клопоти на цьому острові. Зробимо ну, маленький жаркий вогонь. Тут Ральф згадав, що його тривожили. Де Саймон, маленький, маленький телурник, озвався Володар Мух. Просто, Просто те, думай, те ти маленький дурний». дурний. Саймон поворушив розпухлим язиком, але промовчав. «Ти що, не згоден?» – запитав не Володар Мух. «Хіба не правда, що ти, ти просто маленький, длинненький, хлопчик. Саймон відповів йому так само безгучно. «Ну гаразд!» – провадив Володар Мух. «Храще бежи собі бази зі своїми. Вони думають, ти схиблий. Ти ж не хочеш обиратися раптом за правда? Ти ж дуже любиш раль. правда? І руку, і джерка». Саймонова голова трохи задарилася, очі не могли відірватися від володаря мух, який висів перед ним у просторі. Що тобі Що робити тут, Невже ти не боїшся мене? Саймон затремтів: Ніхто, Ніхто тобі не тобі допоможе. допоможе, тільки, тільки я. я, а я, я звір. Губи Саймонові з усильдом вирухнулися і вимовили ледь чутні слова. Свиняча голова на кілку, і ви і уявляли, ла, ла, ніби звіра можна, можна визбити, вбити. Промовила голова. Якусь митчи дві ліс і все навкруги, спотворене темрявою, двигтіло від гидкого сміху. Але ж ти ж знав, правда, що я, що я частина тебе самого, невіддільна частина, частина. що це через мене, мене, мене нічого не, не, вдалося. не вдалося. І сталося і те, що стало. Знову затрепотів сміх. А тепер а йди, йди, сказав Володар Мух. Повертайся повертай до сміху, і, і, і про все забудь. Голова в Саймона загойдалася. Очі приплющилися, наче наслідуючи почвару на кілку. Він вже збагнув. Зараз на нього найде оте страшне. Володар Мух надимався, наче повітряна куля. Просто, Просто смішно. смішно. Ти чудово ти знаєш, знаєш, що й там, коли зі мною зустрілюєшся. Так чого Саймонове тіло вигнулося, наче лук, і заклякло. Володар Мух промовляв голосом директора школи. Це зайшло, це зайшло надто далеко. Далек. Далек. бідолашна, замухана дитина. Далек. Невже ти гадаєш, гадаєш, не розумієш за мене? За мене. Я, застерігаю Я застерігаю тебе. Я можу розлютитися. Ясно? Ти нам ти не потрібен. Ти зайвий. Зрозумів? Ми хочемо, Ми хочемо побавитись на цьому, цьому острові. Зрозумів? Тож не, Тож не будь уперто. бідолашна заблукана дитина. А то... Саймон зауважив, що дивиться у широку пащеку. В ній зайвила чорнота. Чорнота розросталася. То... — Пригрозив Володар Мух. — Ми тебе коцнемо, ясно? ясно? Джек, Роджер, Моріс, білий, Білор, Гораль, коцнемо тебе, ясно? ясно? Саймона ковтнула пащека. Він упав непритомно. Ральф і Роха ще не дійшли до джекового табору, як здалеку почули гамір учти. Там, де пальми залишили широку смугу землі між лісом та берегом, росла трава. Всього за крок від неї трохи нижче лежав білий пісок, нанесений припливами, теплий, сухий, утоптаний. Ще нижче скеля уступом спускалася до лагуни. Під нею була коротка смужка піску, а далі вже вода. На скелі палав вогонь і смажилося м'ясо. З нього в невидиме Полум'я капав жир. На траві зібралися всі хлопці острова, крім Рохи, Ральфа, Саймона та ще двох, тих, хто лопотався коло свині. Вони реготали, співали, сиділи на впочібках чи стояли на морішку. кожен у руках тримав м'ясо. Однак, судячи з облич замащених жиром, трапеза майже скінчилася. Дехто мав у руках кокосові шкаралупи і сорбав звідти воду. Ще до початку учти вони приволокли на середину галявини величезну колоду, на ній тепер сидів Джек, розмальований і обвішаний вінками з квітів, наче ідол. Коло нього на зелених листках лежали цілі гори м'яса і плоди і кокосові шкаралупи, наповнені петвом. Роха з Ральфом підійшли до краю трав'янистої галявини, і хлопці зауважили чи їх один по одному замовкали. Врешті стало чути голос лише одного хлопця, що стояв біля Джека. Але й він замовк. Джек обернувся. Якийсь час він дивився на них, тишу порушували тільки рев води навколо рифу та тріск вогнища. Ральф відвів погляд. Сем вирішив, що Ральф дивиться на нього з докором. Нервово захихотів і кинув на землю обгризену кістку. Ральф якось непевно ступив крок уперед, показав на пальму, прошепотів щось невиразно до тоді обидва захихотіли так само, як Сем. Високо піднімаючи ноги над піском, Ральф пішов собі далі. Роха намагався висвистувати. Два хлопці, які попоралися коло вогню, саме відбатували здоровий шмат м'яса і побігли з ним до галявини. Вони наткнулися на Роху і обпекли його. Той підскочив, зарепетував. І знову напруження спало. Всіх об'єднав вибух сміху. Роха знову був загальним посміховиськом, і всі знову відчули себе веселими і нормальними. Джек підвівся і помахав списом. Да, і хлопці, які принесли рожен з м'ясом, дали Ральфу та Тарос по соковитому шматку. Ковтаючи слину, ті прийняли б дарунок. Отак вони стояли і їли під мідяним небом, у якому гремотіло, віщуючи наближення бурі. Джек стрибнув на пісок. Танцюємо на штанок! Давай до наш штанок! Спотикаючись у глибокому піску, він побіг до відкритої голої скелі коло вогню. Між спалахами блискав, повітря було темне і страхітливе. З голосом хлопці побігли за Джеком. Роджер удавав свиню, захрюкав, кинувся на Джека, той ухилявся. Мисливці схопилися за списи, кухарі за свої рожни, решта за кілки з дров для вогнища. Поставали в коло, завели спів. Поки Роджер імітував жах зацькованої свині, малюки гасали й стрибали поза колом. Небо було таке страшне, що навіть Росі та Ральфі захотілося належати до цього божевільного, але хоч почасти, безпечного товариства. Вони б радо доторкнулися до брунатних живого частоколу, який зімкнувся зі страху і в такий спосіб подолав його. Звіра бий, горло ріж, кров спусти. Їхні рухи набрали розміреності. Спів втратив якусь початкову штучну знервованість і бився рівним ритмом, наче пульс. Роджер уже не був свинею, а знову став мисливцем. Тож посеред кола зазяяла порожнеча. Кілька малюків утворили власне коло, постали ще нові кола. Вони кружляли і кружляли, не би монотонний рух гарантував безпеку. І все пульсувало й тупотіло, наче єдиний організм. Темне небо розпанахав синьо-білий шрам, замить їх шмагонуло громом, наче велетенським батогом. Спів зіп'явся на тон вище, спів агонізував. «Звіра бий, горло ріш, кров спусти!» Тепер від переляку виростала інша жадоба, Липка палюча сліпа. «Звіра бий, горло ріш, кров спусти!» Знову синьо-білий шрам роздер над ними небо, Вони оглухли від вибуху. Малюки зарепетували, на осліп кинулися з галявини І тікали чим далі від лісу. Один зі страху проламав коло старших хлопців. «Це він, він!» Коло вигнулося під ковою, Щось виповзло з лісу. Темне, невиразне. Попереду звіра сталився пронизливий, наче біль, крик. Хитаючись, звір заскочив у підкову. «Звіра, бий! Горло ріж! Кров спусти!» Синьо-білий шрам уже не зникав з неба. Гвалт стояв нестерпний. Саймон щось викрикував про мертвяка на горі. «Звіра, бий! Горло ріж! Кров спусти! Смерть йому!» Кілки опустилися, з криком та хрустом зімкнулося нове коло Посередині навколішки стояв звір, він затуляв обличчя руками Силкуючись перекричати огидний шум, він горлав щось про труп на горі Ось звір видерся, прорвав коло, впав зі стрімкої скелі на піщаний берег І зразу весь натовп за ним Зіслизнув униз, накотився на звіра І верещав, бив його, кусав, рвав на шматки Не було ні слів, ні жодних інших рухів Тільки шарпанина зубів та пазурів Тоді хмари розверзлись І дощ хлюпнув з неба, наче водоспати Вода мчала з вершини гори Зривала з дерев листя і гілки Холодним душем шмагала клубок сплетених тіл на піску Зненацька клубок розпався, постаті відступили Тільки звір нерухомий лежав за кілька ярдів від моря Навіть підтримував під дощем, вони могли побачити, який він маленький, цей звір, і вже його кров заплямувала пісок. Близько півночі дощ перестав, хмари розкидало, а небо знову засвітилося неймовірними каганцями зірок. Тоді і вітер завмер, стало тихо, тільки з розпадин понад урозбережям цідилась і хлюпала вода. З листка на листок падали краплі і скочувалися в руду землю острова. Повітря було прохолодне, вологе й чисте, і ось уже й плюскоту води не чути. На блідому піску безладно розпластався звір, а кроваві плями навколо нього розповзалися далі й далі. Десь за темним вигином світу невпинно працювали місяць та сонце. З поворотом могутні й тверді, плівка води на планеті Земля злегка здіймалася з одного боку. Величезна хвиля припливу насунулася на острів ще далі, вода перебувала. Облямоване китицями цікавих, блискучих істот, а саме посріблене світлом вічних сузір'їв, мертве тіло Саймона повільно попливу у відкрите море. У Ральфа за плечима почувся голос. «Чого тобі треба?» Лизнюки метнулись із за Ральфової спини і стали перед ним. Ральф ручко повернувся. Злізу наближався Джек. Його легко було впізнати по ході та рудій чуприні. Обабіч лесливо дриботіли два мисливці. Всі троє помальовані на чорної зелени. Позаду в траві зосталася покинута ними витальбушена свиняча туша без голови. Роха завивав Ральфе! «Не кидай мене!» Він з кумедною обережністю обняв скелю, притискаючись до неї над опалим морем. Дикуни вже не хихотіли, а захлиналися від гучного глумливого реготу. Джек перекричав гамір. «Забирайся геть, Ральфе! Зайди на своїй половині острова, а це моя половина і мого племені. І дай мені спокій!» Гумливий регіт ущух. «Ти вкрав уроки-окуляри!» – задихаючись сказав Ральф. «Ти повинен повернути їх назад!» «Повинен? Це хто сказав?» Ральх вибухнув гнівом. «Я сказав, ти голосував, щоб я був ватажок. Хіба ти не чув рога? Ти зважився на підлоту. Ми б дали тобі вогню, якби ти попросив». Кров прилинала до щік, боляче пульсувало підбите око. «Ти міг узяти вогню аби коли, але тобі не хотілося. Ти поповз як злодій і вкрав уроки окуляри. А ну повтори!» «Злодій, злодій!» Роха заверещав. «Ральфе, мене пожалій!» Джек кинувся вперед і спрямував списа Ральфові в груди. Побачивши, як майнула Джекова рука, той угадав напрямок удару і відбив його ратищем власного списа. Тоді обернув його і вістрям ткнув Джекові коловуха. Вони зійшлися віч навіч, тяжко сапаючи, пронизуючи один одного лютими поглядами. «Хто злодій? Ти!» Джек відскочив і замахнувся на Ральфа списом. Змовляючись, вони тепер рубалися списами, наче шаблями, більше не ризикуючи випробовувати смертоносні вістря. Удар прийшов Ральфові по спису, ковзнув униз, і пальці йому звело від гострого болю. Тоді супротивники розійшлися і помінялися місцями. Джек опинився з боку замку. Обоє тяжко дихали. Ану, підійди. Зам підійди. Навіжено націлювалися один на одного, але трималися на безпечній відстані Тільки підійди, ось і дістанеш у мене Сам підійди Тим часом Роха, вчепившись у камінь, намагався привернути Ральфову увагу Ральф підступив до нього, нахилився, не відриваючи від жека пильного погляду Ральфе, згадай, для чого ми сюди прийшли? Вогонь, мої окуляри Ральф кивнув він розслабив напружені для болю м'язи, випростався звільно, поставив спис. Джек незворушно спостерігав за ним з під маски. Ральф кинув оком у гору на башточки на дикунів. Послухай, ми прийшли сказати таке. По-перше, ти повинен віддати Росі окуляри. Без них він як сліпий, це ж не забавка. Плем'я розмальованих дикунів захихотіло – Ральфові в голові запаморочилося, він відгорнув з чола чуб, подивився на чорно-зелену маску, що манячила перед ним, намагаючись згадати Джекове обличчя. Руха прошепотів. І вогонь! Ага, тепер про вогонь. Я знову повторюю це. Я повторюю це з того самого дня, коли ми впали на цей острів. Він підняв спис і показав на дикунів. Наша єдина надія – підтримувати сигнал, поки на дворі видно. Тоді, може, який корабель помітить дим, підпливе, врятує нас і забере додому. А без диму доведеться чекати, доки корабель пристане сюди випадково. Можна цілі роки чекати до самої старості. Деренчливий сріблястий неприродний сміх випорснув з-поміж дикунів і луною завис у далині. Ральфа аж затрусила з лютощів, голос його надтріснув. Невже вам не втямки? «Ви, розмальовані критини! Сем, Ерік, Роха і я! Нас замало! Ми пробували підтримувати вогонь, але нічого не вийшло! А потім ви ще зі своїми іграми та ловами!» Він показав обік від них, де у перламутровому повітрі тонкою цілкою розповзався дим. «Ви тільки гляньте! Хіба це сигнал? Звичайний вогонь готувати їжу! Ви поїли і диму нема! Хіба ви не розумієте?» Там же може бути корабель Він замовк, доконаний мовчанкою та браком облич у розмальованих декунів, які стерегли вхід Ватаг розкрив рожевого рота і звернувся до Ерікісема, що опинилися між ним та племенем Ви двоє, ану назад Ніхто не відповів, близнюки перелякано перезирнулися тим часом Роха зрадів, що бійка закінчилася і обережно підвівся Джек глипнув на Ральфа і знову на близнюків Схопити їх Жодного руху. Джек розгнівався. Я сказав схопити їх. Розмальовані якось незграбно, нервово оточили Ерікісема. Ще раз розсипався сріблястий смішок. Ерікісем протестували від імені самої цивілізації. Ну, що ви? Слово честі. У них відібрали списи. Зв'язати їх. У безнадії Ральф крикнув до чорно-зеленої машкари: Джеку, далі, далі, в'яжіть їх. Тепер розмальовані вже відчули, що Арікісем інакші. Не такі, як вони, відчули власну силу. Сповнені завзяття, вони брутально повалили близнюків. Джека це надихнуло. Він знав, що Ральф спробує визволити близнюків. Заточуючи широку дугу, розсвістів спис, і Ральф ледве встиг відбити удар. Коли них плем'я та близнюки обернулися в одну галасливу купу тіл. Роха знову скарлючився. Ось вони відступили, вражені, близнюки вже лежали долі. Джек повернувся до Ральфа і просичав крізь зуби Бачиш, вони роблять те, що я хочу До Ральфа дійшов Рошин голос Дайте мені сказати Він стояв у куряві, здійнятій під час бійки І коли плем'я збагнуло його намір Пронезливий поклик змінився глузливим свистом Роха підняв ріг і свист прищух Тоді знявся з новою силою У мене ріг Він горлав Кажу вам, у мене ріг Несподівано стало тихо, але тишу розітнув і пронісся біля самої Ральфової голови якийсь дивний звук. Він майже не звернув на нього уваги, аж ось почув знову: ледь чутне. з хтось шпурляв камінці. Це кидав роджер. Все ще тримаючи однією рукою важіль. Під ним унизу Ральф здавався просто копицею волосся, а роха мішком сала. Свист зчинився і знову стиг, коли Роха підніс догори білу чудодійну мушу. Що краще бути бандою розмальованих дикунів, як ви, чи розумними людьми, як Ральф. Дикуни зняли неймовірний галас. Роха знову загорлав. Що краще, правила, і згода чи полювання й убивство? Знову галас, і знову той самий звук. З Ральф намагався перекричати шум. Що краще, закон, і щоб нас врятували, чи полювати і все знищувати? Тепер уже і Джек верещав, і навіть Ральф не міг примусити слухати себе. Джек відступив і став попереду племені. Яке зімкнулося грізним муром, наїжджачилося списами. Між дикунів нуртувало бажання йти в наступ. Зараз вони кинуться вперед і очистять перешию. Ральф стояв напроти трохи збоку і тримав спис напоготові. Поруч Роха все ще піднімав угору свій талісман, ніжну, сейливо-прекрасну мушлю. Їх ударила злива звуків, заклинальний спів ненависті. Високо вгорі, з п'янкою насолодою, Роджер наліг усім тілом на камінь. Ральф почув велетенський камінь задовго до того, як його побачив. П'ятами відчув, як задвигтіла земля, з вершини загоркотіло каміння. Щось жахливе, червоне застрибало поперешийку. Сам він повалився до лілиць, плем'я верещало. Каменюка пройшлася по росі від підборіддя до коліна, ріг вибухнув тисячою білих скалок і перестав існувати. Без жодного слова, навіть без стогону Роха полетів в урвище, перевертаючись у повітрі. Відбившись від нього, камінь двічі підскочив і покотився в ліс. Роха пролетів сорок футів і впав на той самий червоний квадратовий камінь у морі. Голова його розкололася, вилився і зачервонився мозок. Руки й ноги Рохи судомно шарпанулися, наче заколоти заколитої свині. Тоді знову довгим повільним подихом зітхнуло море, закипіло над каменем білорожевою піною, а коли відступило, Октавши хвилю прошеного тіла, вже не було. Тепер запанувала цілковита тиша. Ральф силкувався скласти губи в якесь слово, та так і не вимовив нічого. Раптом Джек вискочив наперед і дико заверещав. Бачиш, бачиш, і тебе самого так, я не жартую. Більше в тебе нема племені, нема рога. Згинці побіг уперед. Я вата! Із злістю, не приховуючи свого наміру, метнув у Ральфа списа. Лістря глибоко до м'яса розпанагало шкіру Ральфові на ребрах, потім спис відскочив і впав у воду. Ральф скорчився не від болю, а від панічного страху. Тим часом плем'я підхопило на людський крик Ватага і посунуло на нього. Ще один спис трохи кривий, він не полетів прямо, шогнув, коло його обличчя, інший упав з гори, де був Роджер. Близнюки лежали, затулені декунами, а перешиюк кишив безликими диявольськими масками. Ральф обернувся і помчав. Він прокинувся, ще не розплющивши очей, і прислухався до шуму десь поряд. Відкрив одне око, помітив щокою на чорній землі, загрів її пальцями. Між листям папороті просочувалося світло. Він тільки встиг збагнути, що нескінченні кошмари, коли він падав і гинув, минулися, що не став ранок і знову почув звук. Хтось ацюкав на березі моря, потім відгукнувся ще один декун, потім ще один. Крик котився повз нього над вузьким кінцем острова від моря до лагуни, наче на люту верещала якась птиця. Часу на роздуми не було. Він схопив загострену палицю і шовнув далі у папороть. За якісь секунди він плазував у гущавині та все ж устиг помітити ноги котрогось із дикунів, що наближався до нього. Вони топтали. Толочили папороть, і він чув, як від кроків шелестить висока трава Декун, хто б це не був, невідомо Двічі прогорлав свій поклик, на нього відгукнулися з обох боків Тоді все стихло Ральф скрутився калачиком, завмер, заплутавшись у чагарнику Якийсь час нічого не чув Ще один далекий подвійний крик підказав йому ключ до їхнього плану Той, хто заплутається в нетрях, має озватися таким подвійним криком Щоб увесь ланцюг зупинився і почекав, доки невдаха вивільнюється так вони сподіваються пройти весь острів одним нерозривним кордоном. Ральф згадав про який так легко прорвав їхнє оточення. При потребі, коли погоня буде зовсім близько, можна прорвати широкий кордон, вискочити з нього і побігти назад. Але куди назад? Вони розвернуться і знову підуть прочисувати острів. Рано чи пізно йому захочеться попоїсти чи поспати, а потім він прокинеться у пастці, і полювання зміниться тортурами. Знову Ральф погнав між деревами, і йому відкрилася причина дудіння в лісі. Щоб викорити його, вони запалили весь постріл. Вогонь розгорівся великий. Його барабанний гуркіт тільки на перший погляд залишився далеко позаду, а насправді був ближче. Що швидше, біг вогню чи чвал коня. З того місця, де він лежав, було видно забризкану сонцем широчинь острова. І раптом кожна сонячна пляма стала йому підморгувати. Це так скидалося на підмарення розуму, засланого паленою, що на мить здалося, ніби йому просто мерехтить в очах. Та враз пляменки заноргали скоріше, потім померкли і зникли. Він побачив, що між островом та сонцем тяжкою попоною зависає дим. Хтось крикнув. Ральф відсмикнув щуку від землі і подивився в померкле небо. Мабуть, вони вже близько, його груди заходили ходором. «Сховатися, прорвати лінію, здертися на дерево, що робити? Лихо, що вибираєш тільки раз. Вогонь тепер ближче, залпи» то займаються гілляки, навіть цілі стовбури. Які дурні! Які дурні! Пожежа, мабуть, сягнула вже до плодових дерев. А що вони їстимуть завтра? Ральф завовтузився на своєму вузькому ложі. Тепер він нічим не ризикує. Що йому зроблять? Наб'ють його? Ну і що? Вб'ють? Палиця загострена з обох кінців. Крики почулися так близько, аж він підскочив. Побачив, як пасастий дикун швидко вибіг із зеленої пущі, Наближився до килима, до його схову Декун зі списом Ральф уп'явся пальцями в землю Приготуватися про всяк випадок Ральф покрутив списом Скаруючи його вістрем уперед І тільки тепер помітив Що його палиця загострена з обох кінців Декун зупинився за 15 ярдів від нього І гукнув свій поклик Може в гуготінні пожежі Почув як б'ється його серце Тільки не кричати Приготуватися Декун рушив уперед вже видно тільки його ноги І рати ще списав Тепер лише коліна, тільки не кричать. В за спиною В декуна з ковіканням Вискочив гурт свиней і дременув по лісу Верещали птахи, пищали миші Якесь звірятко застрибнуло до нього Під килим і причаїлося За п'ять ярдів від нього Колоса самої гущавини Декун зупинився, знову гукнув Ральф підібгав ноги Згорнувся калачиком В руках у нього кілок Пілок загострений з обох кінців, пілок, який так шалено тремтить у руках, що стає то довше, то коротше, то легшим, то важче, то знову легшим. Мисливське атюкання прокотилося від берега до берега. Декун уклякнув край гущавини. За ним у лісі зблискували вогни. Видно, як коліно загрузло в землю. Тепер друге. руки, спис, обличчя. Декун зазирнув у пітьму під кущі. Мабуть, обабіч він ще бачить світло, Та тільки не тут, всередині. Всередині моро, дикун аж зморщився, Силкуючись розшифрувати темряву. Тяглися секунди. Радж дивився декунові просто в очі. Тільки не кричав. Ти ще повернешся додому. Ось він вже помітив, хоче переконатися. Загостреної палиці Ральф заволав Заволав зі страху злості, розпуки Ноги його випросталися Він волав протягло, аж піна виступила на губах Він зірвався на ноги Продаргу щавину, вискочив на галявину І все волав, гарчав, спливав кров'ю Він замахнувся кілком Декун перекинувся Та до нього вже мчали інші Вирукуючи свій поклик Він ухилився, спис пролетів поряд Тоді Ральф замовк і побіг Раптом усі ноготливі вогники попереду залися до куби. Ревіння лісу перейшло у грім. Великий куш прямо на його шляху вибухнув гігантським ганським полум'я. Ральф сахнувся праворуч. Полетів на крилах розпуки, серце калатало, а пожежа накочувалася, наче приплив. Позаду знялося атюкання розповзлося по лінії короткими пронизливими гуками. Отже, бачить, праворуч з'явилася брунатна постать. Відстала. Всі бігли, всі верещали, як божевільні він чув, як вони з тріском проламуються крізь підлісок, а зліва гранів яскравий гарячий вогонь. Він забув про рани, забув про голод і спрагу. Весь обернувся в страх. Безнадійний страх, який летів, мчав через ліс до берега. Перед його очима стрибали плями, оберталися в червоні кола, швидко розпливались і зникали. Ноги, чужі ноги під ним, зморилися, а навіжений крик усе насувався, пошарпаною торочкою біди, вже не кривав його з головою. Він спіткнувся об корінь, а крик гниг не став ще пронизливим. Побачив, як спалахнув курінь За правим плечем клюкнуло вогнем Потім зблиснула вода Тоді він упав покотився вперед по теплому піску Скулився, звів до гори руки Щоб відбиватися від ударів Наготувався благати пощади Заточуючись звівся на ноги Готовий до найгіршого Наштовхнувся поглядом на великий кашкет з дашком Високий кашкет з білим верхом А над зеленим дашком корона Якір, вінчик золотого листя Він побачив білу тканину Апелети, револьвер, рядок золотих гудзиків на мундирі Морський офіцер стояв на піску і дивився на Ральфа з подивом та пересторогою За ним носом у пісок вбирався катер, його притримували два моряки Ще один моряк стояв за автоматом на кормі, а тюкання заткнулося і вщухло. Спочатку офіцер дивився на Ральфа з сумнівом, потім зняв з револьвера руку Здравствуй! Ральф згадав, який він вимащений, знітився, відказав несміливо Офіцер кинув, ніби почув відповідь на якесь запитання. Є тут дорослі, старші. Ральф мовчки, як німий, похитав головою. Повернувся в бік. Позаду на березі безгучно півколом застигли хлопчаки, розсяцьковані з ніг до голови кольоровою глиною з гострими палицями в руках. Ну і забави, зауважив офіцер. Вогонь дістався до берегових кокосових пальм і з тріском поглинав їх. Один омах відірвався від пожежі, стрибнув, наче акробат, злизав крони пальм над плитою. Небо було чорне. Офіцер весело всміхнувся до Ральфа. «Ми побачили ваш дим! У вас тут війна чи що?» Ральф кивнув головою. Офіцер розглядав малого страхопуда, що стояв навпроти. Цю дитину треба вимити, підстригти, витерти йому носа, добре змастити рани. Сподіваюся, жертв нема. Є трупи? Тільки два. Та їх забрало море. Офіцер нагнувся й уважно подивився на Ральфа. Двоє, вбитих. Ральф знову кивнув. За ним весь острів стуганів у полум'ї. Офіцер здебільшого знав, коли люди кажуть правду. Він стихо присвиснув. «Ми заберемо вас. Скільки вас тут?» Ральф похитав головою. Офіцер подивився повз нього на розмальованих. «Хто тут за старшого?» «Я!» – голосно відповів Ральф. Рудий хлопець. З лахманами якоїсь чудернацької чорної шапочки на голові та з розбитими окулярами, почепленими до пояса, ступив був крок уперед, потім передумав і зупинився. Ми побачили ваш дим. Виходить, ви не знаєте скільки вас? Ні, сер. Здавалося б, офіцер уже думав, як організувати розшуки інших. Здавалося б, англійські хлопчики. Ви ж, усі англійці, правда, зможуть якось краще дати собі раду. Тобто, спочатку так і було, сказав Ральф. Доки. Він затнувся. Тоді ми всі були в купі. Офіцер співчутливо кивнув. Раль подивився на нього мовчки, наче німий. В уяві на мить промайнуло ведіння дивовижних mm -hmm. чарів, які колись погортали ці береги. Але острів згорів, наче купа сухих дров. Саймон загинув, адже з очей ринули сльози. Тіло затряслося від ридань. вперше за весь час на острові він дав волю сльозам. Здавалося нестримні на вісні спазми горя, вивернув йому все нутро. Під чорним димом, над знищеним пожежею островом, зносився цей плач. Заражені тим самим почуттям, інші хлопчики теж стрепенулися, заплакали. Посередині брудний, розпатлений, з невтертим носом стояв Ральф і ридав над колишньою невинністю, над темнотою людського серця, над тим, як падав, перевертаючись у повітрі, мудрий, щирий друг на ім'я Роха. Офіцер згорушив і занепокоїв цей плач. Він одвернувся, даючи їм час опанувати себе, і чекав, відпочиваючи поглядом на вшатному образу.